Три закона на любовта. За да обичаш, трябва да влезеш с съзнанието си в причинния свят. Каквато и канализация да имаш, трябва да я свържеш с първия извор, за да потече вода, иначе тя е безпредметна. Щом човек възстанови отношенията си с първата причина, едновременно с това възстановява и отношенията си с своите близки. Бог ви обича. И вие, за да покажете, че го обичате, ще предадете любовта му на другите. Има два закона на любовта. Първият, когато аз обичам другите, това показва, че Бог обича мен. Вторият, когато другите ме обичат, това показва, че аз обичам Бога. Ако двама не се обичат, ще умрат. Намери ближния, на когато в дадения случай можеш да служиш и като му служиш, Господ ще дойде да ти помага. Тогава ще намериш Бога. Ближе не онзи човек, комуто като служиш, ще намериш Бога. Великото да намериш в малкото. Като обичаш другите хора, ти им даваш живот, чрез своята любов. Първо тази любов ще внесе всички блага и живот в теб. После в другите, които обичаш. Един човек живее в Бога, но Бог не живее в него. Макар Бог да не живее в него, но Той живее в Бога, Бог го търпи и за това ще го обичаме. Един ден той ще се отвори. Апостол Павел казва Едно време вие бяхте в тъмнина и после се обърнахте към Бога. Така също е възможно и за другите, които живеят в тъмнина, да се обърнат към Бога. Бог си знае как и за това не се притеснявайте. Искате ли да поставите здрава основа в отношенията си? Вие трябва правилно да преценявате това, което Бог е вложил във всеки човек. Една сестра от провинцията се оплака, че никой не я обича. Да не очаква да я обичат, а сама да обича. Едничката и погрешка е, че тя чака хората да я обичат. Законът е, като обичаш другите хора, те ще те обикнат. Първо ти ще обикнеш и после другите ще те обикнат. Третият закон на любовта гласи – любов към себе си. Не смесвайте егоизма с израза – да обичаш себе си. Любов към себе си в мистичен смисъл е да дадеш ход на божественото в себе си и да имаш стремеж към усъвършенстване.